ndogozanguni hakuna munazaa katika jambo hili ikiwa alimamu al-Awza'i rahmatullahi ta'ala alayhi ana yasugun maneno ambayo yokuanza anasema isbir nafsaka ala sunna subiri au isubirishe nafsi yako juu ya sunna isubirishe nafsi yako katika sunna maneno alokuwa nao mara mtume sallallahu alayhi wa sallam waqif حيث وقف القوم nasimama pale waliposimama watu sahaba sahaba walisimama hapa simama hapo waqul bima qalu nazungumza walizungumza masahaba masahaba walizungumza hivi na wewe kama wataka kuzungumza hayo yanayohusiana na hilo jambo ambao walizungumza masahaba wasizungumza kama walivyozungumza masahaba ukuffa amma kaff au kuffa amma kufu na najizuilie na wale ambayo wao masahaba walijizuilia amma kufu wale waliojizuilia kuna maneno au kuna mambo hawakuyasema na wale acha kuyasema wasluku sabila salafika saleh halu shaahid waslu sabila salafika saleh nashika njia ya salafu wako wema watangulizi wako wema hii nini inawatangulizi ambao nikina na iko al-Imam al ni awsai mtabi'i ambao yeye hakumwona Rasul alayhi salatu wasalam anawaambia watu anawashauri watu washikie njia ya sana kwa wewe ambaye unakinana sana kwa wewe mtumbe sallallahu alayhi wasallam ibituache maneno ya al-Imam al-Awzae maneno ya alimam abdullahi Abdullah ibn Mubarak maneno ya kina Abu Hanifa maneno ya masahaba kina Zaid ibn Arqam kiwasikilize watu wasikuwa hala kama kama hii sadafi hii ni kujisifu sifu hii hii huwa samaa kum muslimina wala kamutumna ila wa antum muslimun ni wa islamu uislamu naam yeye baada ya makundi wani muislamu gani tuambie makundi ni wengi ikiwa Ata ataa Abi dirabah anamuuliza abu hanifa wewe uko katika kundi gani ilikuwa haitoshe abu hanifa kusimia ni muislamu eti ilitosha ikutosha haikutosha sababu ni wakati wa fitna na makundi tukuniiwe wewe watoka wewe wewe wa Uislamu wa wa wako ajinasikisha wa na Shia wewe wa Muislamu wako ni wa Khadharia wewe wa Muislamu wako ni wa Khariji wewe wa Muislamu wako ni kieleze Imam Abu Halifa anajieleza mbele ya Abu ibn Ali mtume alieleza makundi yatatokea makundi 73 73 kudha fi nnari ila wahida istakuwa moja Mtume akasema man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma washabi sita tukujua wa wewe uko juu yale aliyokuwa nao mtume na masahaba zake au uko juu yako ni hiyo iko nje yako hiyo ni njia sahihi umesalimbika alimamu al-awzaa alasema wastu kusabila salafika salih wa inna huwa saq kama wasihaq qali hakika ya nabu ya kutosheleza wewe ya yani ni watochleneza katika dini. kama mtu hatosheki katika ya. dunia hapa. Na jambo ambalo walitosheka maslaha siwe hunaheri. Hunaheri. Sasa tutuliza, mtu pele swali hakusali. Alikuwa anlisha maslaha sala akufunisha. Sisi kwa nini hatuombe dua pamoja baada ya swala sisi si Muslamu. Kwa nini? Atupende kumuomba Allah. Tuna vichazo. Atuna akili sisi. sisi. Ati yani nie ndio mnasoma sana sisi tuna vichazo. Kwa nini? Yes. Kwa sababu ni hakuna kheri sisi. Mtume swalla aliswali na masahaba, Mtume alimaliza swala, alitoa salamu, hakuomba dua ya pamoja na masahaba. Cool Tulisto kile kilitoa tushadeza masahaba kimetutoshaweza sisi. Baada ya kufa bwana Mtume Muhammad hakuomba dua wala pekee wala bwana Umar, bwana Uthman, ولا ali. Ali suali, ali suali, osiru, na Ali. Mtume alifali taraweha akusali. Sungabadhi aliswali jamaa. Suta dosi na saada zake. Hadi katika sahihi. Baada hapo baada ya Umar kuirudisha sala ya tarawehi jamaa msikitini waliiswali masjida au kuswali wakati wa Umar wakati wa uthmani Walisali sala wa iswali wakati wa ali na sala ya nani aweza kutupa aweza kutupa athar habari yoyote iliyotoka kwao Wazia kwa bwana mtume mpaka hao makhalifa kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada -ra ya rakaa mbili ya salat ya tarawih alikuwa anumaani alikuwa ana uradi kama hapo misikiti mingine tusikia baada ya rakaa mbili haya ni hakuna fundisho -hak -ha kuna watu walimuona rasulullah alayhi salatu wasallam baada ya rakaatain alikum asalamu alaikum warahmatullahi salaamu alaikum warahmatullahi kuna hakuna uradi anaoleta sahaba wali cheka na wala wakumuuliza rasul alayhi salatu wassalam sababu hili sunna tutarkia masahaba wali swali mtume amefunga ramadhani tisa. ramadhani kad Tisa. mtume salla alikuwa akiswali swala zote na imamu baada ya swala ya, ya faradhi kuna uradi tofauti bwana mwanamktume alifundisha unapotakiwa kuletwa baada ya swala ya faradhi kila mmoja alete ajukari sana kuna uradi tofauti anafuatana ndani ya mababa ambo uradi hizo zozisikia katika misikiti mingi zinasemaje hmm? baada ya swala ya fara ashadallah la ilaha illa allah nasaluka aljannati ilahihi wa na'udhu bika minan nar ni jambo kama mtoto yote akizaliwa leo akipata akili akiswali misikiti sio kwa miskiti wa kwa sunna anaula hii to dini ikifika mawazo imamu akimaliza basi ulani ni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam bi hadhihi nil batati nil batati na al adilla al mutlaqa tani li zawjuna za kutaka msamaha kwamba tukitinisha kwa msamaha Bwana mtume ndiye aliye zitamka. Kama ilikuwa kufanyia kazi dadini za ujumla ni hivi, ilikuwa mwanzo afanyie kazi na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama uelewa huwa milioelewa, nini ndio ulikua kumuelewa bora? Walikua waelewa na sababu ya mtume wassana. Kwa maana sisi tuko katika raha. Watu wa sunna, as-salafiyun wako katika raha. Naqifu haifu waqafa aish yakutoshereza wale watosheraza masaa. Wale ukasema baada ni ashadu la ilaha illa Allah Ila sikana ma la ilaha illa Allah. Naam, unajua fadhila zake. Lakini mwanmtu sasa na mara tu fundisha dini, hakuleta uradhi huwa baada ya swala ya faradhi ambayo wale, hiyo swala ya faradhi ni ile ya kupitia na. Mtume Muhammad sasa nani ya na nakufundisha sala ya dhuhr. Sasa kwa nini aya nyingine umealeta mwezi wa Ramadhani? Na huyu anauswali sala ya dhuhr Ramadhani, ambaye ni mtume wako akuleta. Hakada kwenye mambo ya janaisi. Mtume alifiwa. Alizika watoto wake wote, imna Fatima. Fatima alikufa baada ya baba yake kwa miezi sita. Anizika watoto wake. Mtume aliwazika masahaba. Mtume alifiwa na watu muhimu kama mkewe wa Khadija na watu muhimu kama kina Hamza amni yake tuambieni sisi wapi bwana mtume sallallahu baada ya swala ya janaaza na akaleta Al-Fatiha salaamu aleikum wa rahmatullahi inma sallam moja au mbili alafu wakati mtume alisema al au wapi tusomeni Ikhlas 11 ana kwa nini 11 amekupa na hii namba 11 ina ina ina faida gani? Yani kwa nini kumi, ikawa 11? Na, na ukiwa 11 kwa nini isiwe 100? Sababina zikiwa nyingi kama ile 1001 ina sababu ina maana faabu zazi. Kwa nini zisio 100? Ni 11. Ni 11 nimekufundisha. Sasa, wale ambao wanatosheka na, na wa amba wale otushika nao masahaba ambaoonekana wadaya. Tukitoa salamu tunachukua tusi, tunakwenda kuzii. Duo ya maiti iko ndani ya nini? So ya swala <laughs> ya maiti. Mmezua, mmezosha mambo. Hamkuridhika, hamkutosheka na yale walotosheka na Allah. Saba walotume sasa ambao walipokea mafunzo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuzika masahaba walirudi katika nyumba ya Mziwa, ukawa kuna duo maalum. Yale yani, yini mnaona kama vile ninyi mlipunjwa kuna mafunzo mtimeweni wa kama bila mtume hakuwa muelewa Nini mkaona kwa hivi tunavyoishi tukimaliza kuzika turudi katika nyumba ya mfiwa alikuwa na ndua nyingine shekha anaita pale aliamuna hakuyo boka katika watu wala mtu na ukana khaira lanasamaku ila ayenge ni ko ni khairu tutakulia naye ashababu wa anmtu yusem Allahu alayhi wasallam ntum sallam, wa sallam anawfundisha masahaba isna'u um, ni ali jaafar rakama fa innahum qad ataahum ma yashghalu jaafar al katika vika ya muta khabari zilipokuja mtume akawaambia masalama watengenezeeni watu wa jaafar waliofiwa chakula kwani wao wamepatwa na nyamna na kushughulisha hii ni mafuzo Wafiwa ndio watakiwa watengenezeeni Chakula, leo watu wakifia wachinja magombe na mapilau wawalisha ambao hawakufika. Patano. Majitia gharama na maumivu. Mimi na maumivu ya kufua, Bado nina maumivu ya kuumwaombe na michele na kuwalisha watu na maji safi na soda pia kwao. Na vijiti pia kutokolea nyama pia watafia mtakitoa. Salamu tele nzuri leo. Wapi mifata kama ni sadaka hadith na sadaka alizitamka bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam lakini bwana vivitendo ile implementation ya yale mafunzo hakuna hata siku moja kwenye nyumba iliofiwa pakagai watende tusema kuku na biryani tendo zikwepo nyama hajikwepo ni maasaba haokuwa wakalimu mtumeakuwa mkaribu, alipofiwa na mkewe akawa hajamani usiondoke mpate matendo si satakiwa kimuinge bwana mtume kama kweli utampenda katika kila jambo hivi اذا ما ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له حديثi alitamkanana fa mtume sasana masahaba walisikia hadithi ya ndio muradi aw waladhi sanihi yad'u lahu murada njejo hitima muradi njejo khitma ukisema ndio fa mtume aliyotamka alielewa hii hadithi sema hakuelewa ili uwe kafiri lazima utasema alielewa huo muradi huo wa hitima alielewa mtu salihi nani mkanani mpaka leo wewe utupendea dalili ya hikma rasul masahaba walielewa au wal ibn salahi yad'una au mtotomoo ma atakayemuombea dua mzee wake walielewa ni khitma kukusanyika tukamea wajuzu someni qurani baadaye kuna uradhi maalum wa kuhitimisha hili bimeleweka tuamnie nani aliofua watu wakakusajika masjida wakaisoma Qur'an na mara kwa mara tutasema kwa sababu watu wa bid'a hawana wana, wana, wana mambo sana wana talbisi sana atarune Qur'an kwani ikisoma sababu zake kwa na maremo wazema akipo huko wewe uje elewa sisi tuzungumzie wewe utaratibu mna ama maana ya kufika na kufika hilo ni jambo jingine. Alafu tuambie amaru salaf ni nani katika salafu waliwahi kukusanyika wakaisoma Qurani kwa ajili ya marehemu. Tuambie ikiwa lam yajri amalu salaf ikiwa amalu salaf haikupita matendo ya masalaf hayakupita katika hilo basi hiyo jambo hilo halikuwa kwa sababu hawakuacha kwa sababu walikuwa ni wainga waliacha kwa sababu si katika sheria na hilo ni katika sheria tunayeingiwafundisha masada sana emu mke kufiwa ikifika siku ya 40 usanyikea je mna siku ya 40 imetoa pia 40 kwa nini ile 40 ile 40 na nini kwa 40 pia kwa matabiri kwa siku ya 40 hiyo 40 nini Mtu atakachambua dunia harumaini tuambie. Inani vyo? Yumetajwa Ina wapi kwani? Kwenye Qur'an watasema Niakati ni niakati rabbihi. E, eh ya Musa si kwa 40 Qur'ani hii imetarufika kwa mtume. Kama ilikuwa ile 40 ya Musa yakatiwa iwe kwenye hitma baada ya mtukufa arobaini ya Musa ndio ya kutoka kwenye jihadi au kwenye e, dawa ndio muradi wake ikilfanya bara mtume asema Mtume alikwenda Taif mbona akakaa hizo siku tatu kwa utaratibu wala siku arobaini Mtume alimtuma Musa abu al-Kaa muda na Mbona alikwenda peke yake hakumbe bapunji wala amiri Mtume alimtuma Muadhiyama hiko tatu 340 miezi nne mna aina anjo najibu mtajibu ni wasila tu kama vile tanalia mtawassipa yake pia ya hayapo wow, uongo wow. sisi yatakiwa tubaki katika njia ya salamu saleh mtume alifanya dawa hakufanya dawa alifanikiwa kufanikiwa njia alizopita bwana mtume sana nataka sisi tuzifuate hizo mtume alitoa kweli mtume alitoa watu Musaabu, nenda wapi nenda madina kwa kufundisha watu ni. nini dini musa anko ntake yake ni saye kuona tablighi atakapekee yake akaja msikitini pekee yake na bajji yake akalieka nyumba msikitini na jiko lake la gesi pekee yake one person mkimmoja tu Anafaka simama hapo mafanikio yetu hapa duniani kama dini kidogo. Kaburi similele kesho akhira nikifuata dini kamili. Sio kuona keki yake. Sio kuona, wanimesema. Niambie ni msho Kwa nini lazima kundi? Hii kama wa kundi kuwa ni kundi, nani kakupa? Kwa niniyo utaratibu? Nani kakufundisha? Leo na mwana mkina nani anajua dawa? ومن منكم الذي قرئكم مصعب بكيع ومن منكم الذي قرئكم معاذ بكيع اليمن انك تحت قوم انك نعم بكيع كف عن الكتاب تحت قوم من اهل الكتاب فليكن huu utaratibu huu utaratibu ni utaratibu. utaratibu wa kidini au mazoezi ya mpira? Huu utaratibu wa kocha wa mpira au ni utaratibu wa kidini nini? Yaani hao nae utaratibu ni dini au ni mchezo tu kama mpira? Niambieni. Eh? Mimi mwalimu wa dini nani? Wanaachoa utaratibu wa uchukua. wapi sala Mna <tipa> Mna utaratin, na muhalifu Rasul alayhi salatu wasalam na wale kia watu wangu kama ndio ukaratibu kama vile nini na hawatabadilika mataburi mpaka ulimwengu utasimama labda waamue kurudi katika sunna toko walipoikia ukaratibu mpaka leo sasa tufanye da'wa kwa sura mtu mmoja ni nimekuja mtu mmoja naweza fanya da'wa leo kesho nikaondoka akikukuta nafsi kwaweza kuja kwenye malenzi wa wali sababu njamba mtu na njamba nini kuna ni mwana mwenye kiyid mkanifunga katika utaratibu kama vile ndio Utaratibu huu, huko tunakujua mmewekwa na Muhammad Elias al-Kandahalo el lakini Muhammad Zakaria lakini Muhammad Yusuf mkeo utaratibu na watu utaratibu huu anasema yeye ameuota kwenye ndoto sisi tutakio tufate bidruman salaka al-salih mtume alifanya dawa mtume alipeleka kura 70 katika mji wa nakiti walikuwa ngapi 70 na alikaa kuna takriban miezi sita akifanya dawa kufundisha mbele Mtume Muhammad alitufundisha misingi ya da'wa Muaziz aliyangua jambo na mwanzo kuwalenga watu wengi Tauhid Je, kama unamona tabia yule anasimama na ndukani ya watu katika tauhid akataza shirk kwenye msikiti, unamuona? Na misikiti yote ya bid'a wangerifukuzwa. Lakini kwa maana misikiti yote ya watu kat, yo, wenye makaburi, watu wanaabudu Maimiti wao wakwenda na kwa sababu wenyewe dawa yao haina uko na mtu kwa sababu ni dawa haikusimama katika misingi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wa watu wa bid'a waambie hii shirki kutawasal na maiti ni shirki kuna makaburini kuna kwa wani mkalia ni shirki Watakuwacha msikitini hizo siku za katakatu wanaweza kujua cha ndio maana wao dawa yao ni fadhailul a'mal na kitabu wanachosoma ni fadhailul a'mal Chanani? ya muhammadi Zakaria Muhammad hii muhammadi hey Muhammad, ni title ni kama vile ni nickel kwa sababu hawa ni masufi asili ya hawa matavalifu wa azimishi ni masufi wa kwa tareka kwa kuwa kuna, kuna tareka kuna kitu kilitwa hakikatu muhamadiah cha kusikata kitu au mama mgeni kwa hiyo mzoe Ismaeel huyu mzee Ismaeel lakini wao ni muhakama ni Muhammad Ismaeel Muhammad ni nani ni mknlm kama taito fulani huyu mzee Ismaeel Kamza Yahya aitwa Muhammad Yahya Ismaeel wao naongeza anaitwa Yahya Yahya Kamza Zakania Zakaria ndomo ni kitabu fawaid mzee Ismaeel huwa mababulo Mzee Ismail Kamza Eliasa au Muhammad Eliasa Muhammad Eliasa ndo mwanzilishi wa kundi la matabiri. Hatusemi mwanzilishi wa kazi ya tabiri. Kazi ya tabiri kufikisha ujumbe ni kazi ya bwana mtume. Azungumzia kundi. Sikajitia kama vile amnaswa. Kwa mtume ndiye anakwambia kazi na bwana mtume. Tabiri kufikisha ujumbe ni kazi ya rasul kundi hili na misingi yake nimeanzishwa na Muhammad Ilyas al-Kandahar Muhammad Ilyasa ndo amiri wa kwanza wa kundi alipokufa akarithi mwanawe Muhammad Yusuf au Yusuf ndo mwanekitabu hayatusahaba ndo mwanekitabu al-Muntakhab ukitazama vitabu vitatu ni vya wala familia kitabu vya wala familia moja babu yao ni nani Ismaeel Ismaeel kama Yahya Yahya kamzaa Zakaria mwenye fadhila amani Ismaeel kamzaa Zae Eliasa ndio kuanzishwa kundi amili wabili ni mtoto wa Ismaeel na Nusuf domo ya hayatus sahaba na al-Tahaw ko wana utaratibu wote wa kufanya dawa hata ukitoka wewe umesoma Madina miaka 10 lazima upewe misingi ya kufanya dawa kwa utaratibu wa kuweka Muhammadan iliyazo kama hivi tunapozungumza sisi kwa matablihi hii ni vurugu hii. hii kwa matablihi kwa dalla hii ni vurugu na watu boda yetu Allah, Allah, Allah miliki mpaka awa atake Mashiach. Mashiach unduzi, mpaka awa atake Mashiach. Mashiach hata chapula, ayikole, mpaka awa atake hapa wazuria na tunasema tunawazuria nimetoa mifano ya swala mifano ya janaizi mifano ya daawa mifano ya jihadi hiko mtume alipigana jihadi hata kupigana jihad mtume anasema al-imamu junna imamu jamiri ndio kinga yuqatalu min waraihi wa yuntaqabihi watu watapigana nyuma ya nani imamu so imamu wa askinti tafau <tukawu> ya enewa tukisema al-Imamu Jumma muradi wake muradi wake nani hapa ni mtawana imamu daula yeye ndio jumna ndio kinga ndio ngome ya watu kunikinga yuqataru mim wa rahi watu watapigana nyuma ya la jumma waltaqabihi na watu <tukawu> watajikinga nyuma ya jumma jihadi zote alizisimamia bwana mtume sawa nani akakwenda jihad yanakuwa ni Rasul alaihi sallallahu wa alaihi wasallam. Mnajua kina Abdullah bin Ibn Umar wakati ni wadogo akawa mtuma kikagua wa Yesu. Wanafanyaje? Wanasimama kwa vidole roho ni watu wazima. Leo watokea mtu imamu wa msikiti achukua vijana porini na silaha. Imamu wa msikiti wapi nikinga? Unajeshi wewe? Watu waweza kujikinga nimo yako? Nikitokea sokeseke unanywa damu. kwa niende kwako hapa hapa na sio kwa pia taka pelo. Ah, watoka kwenye miji wana kimbiaao. Watoto wa watu wanakamatwa nyuma. Wewe sio kinga. Wewe sio imamu jihadi inasimamiwa na imamu. Na jihadi ziko za aina mbili. Jihad ya qalb. Mtume aliandaa majeshi kwenda katika. Yingu nyingine sio kwa Kiislamu kuifungua au kuna jihadi ya difaa kama vile vita ya handa. watu wanavamiwa mtume anaandaa mapambano ya kujitetea watu wakati mahanda. khanda kwa sisi yuni tuambiwe hii ni jihad tuambie aina gani ni dola imesimama ina, ina mtawala tunataka kuchukua nchi nyingine ziwa nchi za Kiislamu tuambie yeye ni jihad tunajitetea zote jihad zidaitaji zinahitaji kumrejea nani imamu akiwa imamu yuko katika jihadi ya difaa hii ina tofauti kidogo inamu hayuko au uko mbali watu watapigana kwa ajili ya kujitetea lakini jihadi ina dhawabit zake kuna maandalizi wa aiddukummastata'tum min kuna mamu ya kubalance je jeshi hili Inaweza kupambana na jeshi jili ya kutazama salih na mafasidi na wanakuhimiza kwamba hii ni jihadi watakao watu wasomi wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw min al-khawfi adha'u bihi Allah nasema wakijua wa na mambo ya amani au mambo yanayohusiana na vita wanatangaza tu wal laumiwa baadhi ya masaha wal uradduhu ila rasuli wa ila kulli amrun minhu na mambo haya ya amani na vita wende liirejesha kwa mtume au kwa wale wenye amri amboni ulama la alimu walio walio yastambitunahu hawa ndio wangeni kufanya istinbat kwa sababu tuweze kupigana au hatuwezi kupigana kwa kupigana ni lazima yachungwe masalehi na mafasi sasa vurugu muzi ni kufanyiki mtu anosimamisha gari akawakuja watu munduki na ajihadi kwa jihadi, ilipigana akatoa bwana mtume sasa sasa matabli wao wazikuwa aya za jihadi zote fi sabila kukaa kwenye ribatu siku 40 ndio kaka baadhi ya masahaba ndio wakachukua zile aya na baadhi ya athari wakasisia kwenye mtaratibu wao wa kutoki. Ondomoana ndio wanaaita fi sabila. Yalile. Ukiwa kingia vumbi una malipo haya